Кода, якщо так, і не вдасться побувати у вас на студії. Про дівчину ви згадали своєчасно і доречно. У домі тепер буде, кому куховарити. Інтуїтивно розуміюча Йоланта. Йоланто. Події останніх днів показали, що будинок достатньо великий, тож у ньому розмістяться всі. Яків. Композитори. Сьогодні ж пакуємо речі. Ми прибудемо на моїй машині завтра вночі. Окрилено, вдягнено, зібрано ваша Йоланта.